De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat? De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucurie a Domnului Său? De s-a cineva postind să-și ia acum răsplata? De a lucrat cineva din ceasul cel din tâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă? De a veni cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăznuiască?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 Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea, prădata iadul cel ce s-a pogorât în iad, umplut de la deamărăciune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta, mai înainte, înțelegându-o, ia, a strigat, iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-te pe tine jos, amărât s -a că s-a stricat. S-a amărât că a fost badjocorit, s-a amărât că a fost omorât, S-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte boldul? Unde ți este iadul ebiruința? a Hristos și tu ai fost nimicit. s a Hristos și au căzut diavolii. În viața Hristos și se bucură îngerii, în viața Hristos și viața stăpânește. În viața Hristos și niciun mort nu este în groapă, că Hristos, culându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Hristos, Here we go.